Radio 1 Sissi Barlin jag får ju som någon slags offentlig person ganska mycket kritik på nätet eller den kommer ju ofta via digitalt nätet och det är inte så konstigt men det jag ofta slås av är hur onyanserad den här kritiken är och hur mycket personligt agg det ligger i och hur mycket personangrepp vi håller på att gå eh, gentemot varann och sen ursäkta det men säga ja men jag har rätt i en åsikt ja givetvis har du rätt i en åsikt men jag kanske inte har lust att ta del av din åsikt är idag ska vi prata om just det här med bristen på Nyanser på nätet. Varför blir så många debatter som egentligen är ganska nyanserade om man sitter vid ett middagsbord kan man ha en väldigt nyanserad och saklig debatt. Blir liksom på något sätt dagisnivå pajkastning på till exempel Twitter eller ett bloggkommentarsfält, olika forum på nätet. Anita Kjolman är här, hej! Hej! Entreprenör, eh, bloggare, vad vill du bli kallad för? Debattör. Jag vet inte, det kanske är lite roligare att bli kallad för entreprenör. Ja, men du håller ju på. Vi såg dig skymta förbi här i Uppfinnarna i TV4. Men Med en mugg. Med ett lock mm, till ett en lock mugg. Till och med. Ja, inte en mugg. Förlåt mig. Eh, det, ska bli väldigt, jag har ju, det ska bli väldigt spännande. Jag har ju bestämt mig för att du ska bli rik på det här locket. För jag att, hoppas jag att jag blir... <laughs> ja, men det är de här osexiga grejerna man blir rik på. Exakt. Ja. Men i väntan på det sitter du här. Jag hoppas du kommer hit sen också när du är rik. Rikare. Och eh, Vi ska ju inte prata om det. Vi ska prata om det här med ja, men det jag precis sa. Bristen på nyans. För mm. att du jag har en stor blogg mm. på Mamma. Ja. Och den heter Hemma hos Schulmans, eller hur? Exakt. Det har det bytt namn några gånger så jag blev bara förvirrad. Eh, och du skriver... Du är ganska så här, jag vill inte använda ordet så här kontroversiell för att det tycker jag inte att du är egentligen. Kontroversiell är typ Katin Suttomjärska. Hon är ganska kontroversiell. Men jag tycker ändå att du... Även om jag inte alltid håller med dig så, så har du alltid någon slags argument för det du tycker. Mm. vissa provokatörer eller liksom folk som vill vara kontroversiella på nätet- de slänger bara ut sig saker och ser vad reaktionen blir. Typ, feta människor är äckliga. Undrar hur folk svarar. Det var inte exakt så hon skrev, Katrin. Men du förstår skillnaden. Jag tycker att du ändå har någon slags... Nej, men det finns en nyans i det du säger. Och ändå så blir du bemött väldigt onyanserat. Ja, det är väldigt intressant. Jag har nästan satt eh, som ett så här socialt experiment- för att det går nästan som trender i åsikter hela tiden- mm. Och i, någon gång i tiden så linjerar du rätt och någon gång i tiden så linjerar du fel. Och eh, jag har egentligen inte ändrat attityd under hela min bloggtid. Men det kan handla så lite om att så här, ett inlägg eh, på något märkligt sätt... Jag skriver ju oftast mina inlägg och har en poäng, precis som du säger. Ja, men Det känns som att du har tänkt innan du skriver. Mm. Det är inte rätt att du sitter och bara spyr ur dig saker. Nej, men sen kan ju, det här det är det här som är lite problemet på nätet, för allt blir sanningar. Nu vet mm. vi ju också att det var ju inte exakt så Katrin sa. Nej, men eh. hennes, vad ska vi säga så här, det, det som hon skrev var inte så sympatiskt. Det kändes inte som att hon hade tänkt igenom det så mycket, utan det var mer en, en åsikts som kom ut. Ja, det förstår för dig och henne och jag absolut. Jag kan tycka att det inlägget var, hade en viss hårdhet. Men det som många gånger sker är att någon plockar upp eh, tråden på kontexten i ett inlägg och sen så, så här e gör en egen version av det här inlägget och det kan ju vara så här, trafikdrivande plattformar. Eh, och sen så reagerar då människor på det som den här personen har kokat ner mm. min, eller tolkat mitt inlägg som. Mm. Och när folk då kommenterar så kommenterar de egentligen på någon annans tolkning. Det är väldigt många gånger jag ser kommentarer som är helt irrelevanta i paritet med inlägget. Och då blir man ju så här, men gud, var kommer den här trafiken ifrån och varför har folk reagerat så här? Då är det någon annan som redan har liksom vässat inlägget för att eh, skapa en beef nästan. Och hetsen på nätet blir så stark då. Och jag kan känna det, det här. Det, nu, kan, jag kan inte prata nu för jag blir så himla stressad av den här tanken. Så här nu ska jag börja om. Jag kan känna att man nästan börjar. Får börja med att säga så här? Det här får man inte ens säga det här landet för att man vill på något sätt reservera sig för ja. kritik. Men nu säger jag det här. Jag älskar internet. Jag älskar den digitala utvecklingen att vi kan använda våra smartphones till att vara uppkopplade till att interagera med varandra. Det jag avskyr, som jag är så förvånad trött på. Det är. Den här, att det sitter till synes massa människor som är uttråkade som sitter hemma som är arbetslösa som är sjukpensionerade jag vet inte det är inte deras fel men de sitter i alla fall eller ibland är det ju klart deras fel och bara så här, har inget att göra och därför överanalyserar och skapar någon slags konflikt och något problem som inte egentligen finns och jag ska inte förminska människors upplevelser absolut inte men jag kan känna att det blir så här övertolkningar av övertolkningar. Och så blir det otroligt teoretiserande. Det pågår ju alltid en rasismdebatt på nätet. Den är ju jätteviktig. Rasismen är ju otroligt viktig att bekämpa. Men då har jag lust att ställa mig och säga så här. Fast säger man det så blir man ju kritiserad för att man sätter sig på höga hästar. Men då gör jag gärna det. Sitt inte liksom på Twitter och mata ur dig smarta one-liners bara. Utan vad gör du istället då i din vardag för att motverka rasism? Alla kan göra någonting. Alla kan göra något litet Man kan reagera när någon säger någonting i ett sventligt sammanhang. Man kan markera på sin arbetsplats, man kan göra någonting eh, om man har ett jobb att gå till. Men det förstår du vad jag menar att det blir så himla mycket. Så här sitter jag bakom min skärm och tycker och tänker. Men det är som är låtsasvärd, de där orden är bara ord. Jag funderar på hur mycket de egentligen påverkar oss i det så att säga, kötsliga livet. Nej, men jag tror inte de påverkar alls. Om du har till exempel ett motsvarande samtal om, eh, om vad heter det, sats eh, reklamkampanj på en middag. Mm. Så skulle säkert tio olika personer ha olika infallsvinklar på den. Och det skulle inte vara speciell, någon speciell hårdhet i det. Men på nätet så blir det så fruktansvärt hetskt utan någon anledning. Ja, men det är det jag vill komma åt idag och jag funderar lite på är det den här undertryckta svenska eh, aggressions ja, på något sätt att vi har ju någon kultur i det här landet när vi knyter näven i fickan och så vill vi inte ta debatten. Vi tycker det är obekvämt så här, ja, men jag lägger mig inte in. Ni får lösa det där. Jag bryr mig inte ställa mig här borta så ja, länge. Men så är det ju. Så fort man lägger in Facebook inloggning Då är det ju väldigt mycket färre människor som kommenterar. På, på, jag tycker ändå att det är ganska många som gör det på våra kvällstidningar. Men absolut inte på samma sätt som mm. du var innan. Och det var väl bra att de städade upp lite. Men jag kan fastna vid den här, den här otroligt viktiga demokratiska rättigheten att få tycka åsiktsfrihet och sådär. Men att, man, att det blir inflation i det. Mm. Att det så att alla ska tycka om allt hela tiden. Jag tillhör också den generationen, eller vad ska man säga? Jag, jag gör också det. Jag har försökt liksom att hitta några hjärtefrågor som jag gärna tycker i. Man behöver inte tycka, för nu har ju folk av sig till mig bara för att jag har på något sätt profilerat mig som någon som har mycket åsikter. Så har ju folk av sig till mig. Vad tycker de det här? Vad tycker de om det här? Vad tycker de om vädret i Bangladesh? Vad tycker de om det här? Vad tycker de det här barnarbetet? Vad tycker de om det här med att valarna dör på Jag så här, vänta. Jag är liksom inte det är inte så att stoppa i en femma så tycker jag utan det, och det kan lätt bli så på Twitter att man bara sitter, jag vill ju skapa debatt också i samband med att jag gör det här programmet och jobbar på TV och så där. men, men det jag vill komma till är att det blir sån åsiktsinflation. Ja men det blir det ju. Det kan också. du uppleva det också? Ja, totalt. Alltså det är man ju själv med alltså det är man ju med och påverkar själv. Men hur skulle du säga att du att du filtrerar den för att jag tycker det är ganska svårt att filtrera vad ska jag tycka till och vad ska jag skita i? Nej, men jag, vissa saker ligger ju närmare eller varmare om hjärtat eller vad man ska säga. men jag kan tycka att det finns mycket det, det jag har märkt på nätet som man säger att nu det finns åsiktsfrihet alltså det finns ju en, en filosof som heter From som är otroligt vettig han kallar det så här, flykten från friheten att människan kan inte hantera frihet och det är ju precis det vi Nej. ser på nätet utan det som händer med friheten är att vi vill ställa oss i leden ännu mer än eh, tidigare mm. och man tror att det här fria ordet finns och den här åsiktsfriheten jag har aldrig varit med om en som en homogen plattform som ett kommentarsfält på en blogg där, där det egentligen finns bara en svart eller vit norm. Antingen mm. är du för eller du är emot. Och i nio fall av tio så är du emot. För att det är alltid enklare. Ja, eller att det finns någon slags här det kliar i fingrarna på människor. om, om man, Jag får kan bara utgå från mig själv eller människor jag känner. Men om vi som då är ganska lästa, om man säger, som har stora plattformar. Bloggar, Twitter och sådär. Om vi tycker någonting som många håller med om. Mm. Som kanske är ganska vettigt i sig. Alltså Man kan säga så här: det är gott med glass. Ja, men det finns många som inte en sån nybakat bröd bäst jag vet. Jo ja, och det är alltid någon som ska Herregud. tycka emot bara för man, man, man kan inte bevisa det, men man har en väldigt stark intuition en stark magkänsla av att här kommer det in en eller flera personer som bara så måste sätta dit lite som bara måste tycka emot för att det får inte bli för vad ska man säga, det, det måste bli någon slags bif. Ja, men... Det är som att deras tristess penetrerar liksom den här, ja nu pratar vi om nybakt bröd, vadå tänk på alla oss glutenintoleranta, nu ja, det... De blir jag kränkt för att du pratar om bröd, det, det kommer alltid, det slår aldrig fel. Ja, men det, det, är, det är det som nätet öppnar upp till mycket men jag fick en väldigt rolig kommentar igår att det var någon som så här, störde sig på ett inlägg jag hade skrivit om det svenska undret. Eh, och, vad hade du skrivit då om nej, du hade skrivit det lite... vi tror inte att Sverige är så pass, jag, jag tror inte Sverige kommer vinna världskuppen i fotboll vi kanske ska vara lite nyanserade för den delen är inte jante jag älskar att vi tycker att det är att vi är så bra som vi är mm. och svenskundret inom film är inte riktigt där än som vi tror så kanske så stort som vi tror nej mm. svensk film är fortfarande Ingmar Bergman utomlands och det ska vi fortfarande känna till. Sen så är det jättekul att det går bra, men vi kanske ska sluta slå. Men det är som att vi tror att alla vet att H&M är Svensk Det är ganska få som vet att H&M är svenskt, ja, tror, ja. tror jag, Men vad Hur fick du för med? Kommentaren det? var så här att, de tyckte att det var, den här personen tyckte att det var ett dussin-inlägg och förstod inte alls vad jag skrev det här och tyckte det var helt menlöst med tanke på att hon går in hit på bloggen för att bli provocerad. Vad <laughs> man säger, you can't win. Men skrev den, skrev den här tjejen som det, att nu blev inte jag provocerad, därför blev jag... Jag förstår inte varför du har skrivit det här inlägget, det här är totalt menlöst. Ja, men det är också ganska vanligt för att om du om du tycker om du väljer en position, din digital identitet att vara ganska inom vad ska säga, menlös det är ett skällsord kanske men, men att bara skriva så här, mmm, vad gott det är med glass eller härlig middag med familj saker som ingen kan bli arg på egentligen då får du skit för det, men om du provocerar eller vad ska man säga ja inte kanske medvetet provocerar, men om du har en massa åsikter då får du också skit, hur ska man då vara? men Det är det som är väldigt svårt för att det man inser är ju så här, jag kommer ju aldrig kunna passa dig, dig, dig och dig för om du... Du tycker, men det handlar väldigt mycket om att bekräfta sina läsare, vilket är väldigt speciellt också. Mm. och just också faktiskt att jag kan vara dålig på att ta kritik, men det har, det har blivit på grund av, kan jag säga jag har pratat om det tidigare här programmet att jag har valt en väldigt hård linje desto mer publik man blir en helt, för, för allmänhet en okänd person kan ju vara jättekänd på nätet och ha en känd blogg, eller det har vi sett exempel på tonårskillar eller tonårstjejer som har blivit så här videobloggstjärnor över en natt, så att Ja, Vi har ju en större chans idag att skapa oss ett varumärke på nätet än vad vi hade för liksom, tio år sedan. Och därför är det ju så att desto, mer, desto större du blir desto fler människor vill ju tycka, tycka till om dig mm. och, tycka, och ge dig en massa goda råd. Goda, citationstecken, råd. Och jag liksom, tog till mig av det där ganska länge och sa, okej, okay, ja, för bara några år sedan satt jag och liksom, försökte verkligen bearbeta allt folk sa. Men kan du inte vara lite mer si, kan du inte vara lite mer så? Till slut så insåg jag att ska jag lyssna på alla så kommer jag ju tappa bort mig själv. För att det, finns ju, det är ju så olika. Ja, men... Medan någon tycker sig, tycker någon annan så. Vad ska jag lyssna på? Ja, men Jag har ju till och med slängt ut ordet ibland. Så här, Okej, ni är precis allt jag skriver. Mm. Eh, då kan väl ni bestämma vad jag ska skriva om istället. Då? Och då är det ingen som kommer tillbaka med något. Så att det finns, funkar ju inte heller. Så att då blir folk arga på det och säger så här... Det är... Det är faktiskt din blogg. Du ska inte fråga oss läsare om vad du, vad du ska blogga om. Ja gud. Det har också varit en debatt på Twitter nu. säger ja Folk som ber sina, sina följare om ämnen att ta upp. Ja, jag tycker det är väldigt demokratiskt om man ska prata om demokrati ur en positiv synvinkel. Men det är en annan debatt. Men jag tycker att det är roligt att. När jag då har varit benhådd och sagt så här, nej, jag tar bara kritik från dem som jag litar på. Från en liten krets, vänner, bekanta, chefer, mentorer. Resten skit jag, jag skiter i vad ni tycker om mig. Då är folk så här, hur kan du, hur kan du ha så mycket hybris? Ja, testa och vara i mina skor en vecka för du se. Ja, men det som är bra med en blogg tycker jag det är att man blir otroligt eh, hårdhudad på ett positivt sätt. Hur men... känner att du har blivit det? Ja, men jag känner åtminstone inte att jag är så kritikkänslig som jag har varit tidigare. Alltså i början av bloggat blev det jag extremt sårad över saker och ting som sades. Mm. Men det som generella normen är på bloggar och i, på nätet- är att folk har svårare och svårare att skilja på sak- och person. Ja, vi, ja, vi ska prata mer om det, neta, Det är lite det som är... Nu kom vi igång här och pratade lite om allt möjligt och värmde upp. Men vi ska fastna på det här med att skilja på sak och person. Eh, Danny Saussedo har ju... Idag har släppt ett klipp- eller det har uppmärksammats i nyheterna idag. Han har kallat... Han har sagt svarting- Mm. I ett klipp som många jag också tycker är ett väldigt nedsättande ord, antagligen du med. Men eh, reaktionerna på det, han blir kallad rasist, då tycker jag är lite fel att kalla honom rasist. Varför ska jag förklara efter pausen? Stanna kvar här på Tal om att skilja på sak och person. Hos Sisi Valin i Radio 1 med Kjolman som gäst. Vi är alldeles strax tillbaka. Radio 1. Sisi Valine. Varför blir ofta debatten, viktiga debatter, debatter som rör oss alla som handlar om främlingsfientlighet, jämställdhet och så vidare. Varför blir de alltid så onyanserade så fort de ska hållas på nätet? Det är en fråga som jag och många med mig troligtvis ställer sig. Även Anita Kjolman som är här. Hej! Hej! Entreprenör, bloggare och jag vill inte säga åsiktsmaskin för det är så jäkla töntigt. Men jag blir ofta kallad för det. Kan du känna att du känner igen dig i det epitetet? Eh, ja, det får jag väl stå för, Även fast, ja precis som du säger att folk ringer hem och frågar vad man tycker om krisen i Uganda. Ja men en tidning kan jag ringa med var Vad tycker du om eh, vad, vad tycker du om att Claven manne har? Ja, men det är så här, helt, varför ska jag tycka om det? Men jag kan hålla eller jag kan inte hålla med ska jag säga om att det här landet är. Eh, ja men jag kan känna att människor med mycket åsikter som tycker mycket och tänker mycket högt blir lite, jag ska inte säga diskriminerade för det är jättepatetiskt, men lätt blir förlöjligade för att jag tycker att åsikter behövs i en demokrati och vi är alldeles för rädda i Sverige för att tycka och tänka. Jag brukar säga det i tidningar eller liknande kallar mig för åsiktsmaskiner. Jag tycker att det är alla andra som tycker lite för lite. Mm. Så blir det så här, jaha. Men det är inte det vi ska prata om, men det hör ju ihop lite med det här med att om Du är en, du behöver inte vara en offentlig person- men om du tycker och tänker, om du ger dig in i debatter på nätet- så blir det ofta väldigt attackerad vad du än tycker. Det är väldigt sällan som någon... Jag har pratat med många, om vi inte pratar om kändiset- utan vanlig, som man säger, mm. som ger sig in i- okej, okay, nu ska jag gå in i det här forumet och, och prata om den här sakfrågan- eller nu ska jag skriva om det här på min blogg. Då blir ofta kommentarerna man får väldigt så här- någon har tagit ett ord man har sagt- och så har de övertolkat det tio gånger- och sen så bygger de en tes på- Ja, att ja. de egentligen missuppfattade eller medvetet missuppfattade. Varför kan man inte bara så här läsa vad som egentligen står eller höra vad som egentligen sägs och sen bemöta utifrån det? Vill folk bråka eller vad är problemet? Nej, men Jag blev jättefånad när jag var med i debatt och pratade om något så laddat som barnaga. Ja, men jag kommer jag... ihåg att du var med där. Ja. Och då min... Jag sa ju att det är en väldigt stor skillnad på att så här lyfta upp sitt barn från marken och gå ut ur godisbutiken. Än att så här lappa till sin unge, det är ju en jätteskillnad. Ja, man måste kunna ta i sitt barn. Ja, exakt. Man måste kunna ta i sitt barn och det ska inte klassificeras som AGA. Eh, och då tror jag jag använde begreppet, det måste finnas grader i helvetet. Mm. Och det liksom blev, helt, det blev liksom min punchline i hela debatten att du på något sätt var för barnaga. Att jag var för och pratade om grader i helvetet att det så här, och då började det liksom skalan på, från Lavett och neråt i princip att det mm. var okej. Okay, det var ju verkligen långt ifrån jag hade sagt. och det var verkligen politiker som hade avsett mig med långa långa mejl om det här, kommunalpolitiker. Så till sist fick verkligen min man gå in och typ sätta ner foten och så här nu kontaktar inte du min fru en gång till. Varför gjorde din man det? Nej, men det gick så pass långt att det blev hetskt. Liksom. Så du kände att du ville ha stöd? Ja, där? faktiskt. Ja, jag förstår. Men... Um det, det är också det när man blir inbjuden till debattprogram i tv. Mm. Där det är, då vet man att man får vara med i ja, två minuter. Och så blir det en åsikt Okej, okay, du är för och du är emot. Mm. Och jag förstår att man måste ha en dramaturgi. Men precis som vi gör här, om vi ska slå oss själva lite för bröstet på radio 1, Vi bjuder in gäster som inte alltid tycker olika. Eller gäster som tycker jätteolika. Det beror lite på vad man ska prata om. Och så har man ett samtal som vi har nu. Och så får man två timmar på sig att utveckla och det gilla jag. jag säger inte att ett debattprogram på TV ska vara två timmar men vi gjorde ju faktiskt kvällssöpp på TV4 och där tyckte jag ändå att vi lyckades bättre än vad SVT debatt har gjort med att få fram lite mer nyanser att det inte bara vara så här eh för emot för, emot, för emot, utan det är ganska tråkigt att lyssna på för att eller, det är klart att det är kul att titta på när det blir bråk absolut, varför kollar man på liksom Jerry Springer eller Ricky Lake men samtidigt så ska man ha en vettig debatt om typ barnaga, så går ju inte det att bara sätta någon för och någon emot det blir ju ingen, det blir inte bra för, för ämnet Nej, det är ju en tv-dramaturgi sen vad som inramas i det där det är ju helt andra variabler men det är som sagt, jag tyckte verkligen att ni fick fram mer åsikter sen vet jag inte om några debattprogram löser några konflikter. Direkt. Nej, det tror jag inte. De lyfter en fråga och sen så liksom lever frågan vidare exactly. på nätet. Men jag vill veta på tal om åsikter vad du som lyssnar tycker. Ger du dig in mycket debatter på internet? Kanske sitter på olika kommentarsfält, forum och så vidare eller Twitter. Och så märker du, du tycker som jag Nita, eller du behöver inte alls hålla med, men på något sätt upplever att det är en annan ton på internet. Och varför är det i så fall det? Eller har vi fel i det vi säger? Oavsett vad du tycker, ring in 0200 11 12 13 och, och ja, diskutera det här prata om det här med oss. För att jag tycker nästan att det börjar bli ett, så här, om man ska slå på den stora trumman Anita, demokrati, demokratiproblem. Att man inte kan få säga mycket saker på nätet utan att bli stämplad som någonting. Nej men och det är ju också alltså vi håller på att bli i USA. Alltså Fredrik Wirtner skrev en helt fantastisk kranika på ämnet för två veckor sedan. Och eh, det som är problemet är ju verkligen återigen som jag nämnde innan breaket här, att det är en svårt för folk att skilja på sakfrågor och personfrågor att ett, en åsikt blir en person och då är det så här om jag tycker om den åsikten så ett, vad jag tycker om den åsikten tycker jag också om personen det, jag, kan, jag kan tycka att det hör ihop lite alltså, om man säger Svarting till exempel som Dennis Haucedo nu har gjort mm. eh, det säger ju inte för mig att han är rasist det var det jag skulle Nej, men då puff, det pusha ju, för nu skulle säga då sätta åsikten kopplat Dennis Haucedo eller men det är ju en rasistisk värdering mm. det är ju en rasistisk eh, vad ska man säga handling men bara för den sakens skull så behöver inte det betyda att Danny Saussedo går runt och har rasistiska värderingar jämt, vi kan, all, vi kan alla säga dumma saker och det jag känner som liksom stagnerar debatten det är att när man då hävdar att Danny Saussedo är rasist det är att, nu tar jag bara honom som ett exempel eftersom det är färskt idag det blir att han blir ju väldigt eller vem som helst som blir stämplad som rasist som faktiskt inte kan identifiera sig problemet är väl att riktiga rasister tycker inte heller att de är rasister men jag tycker så här, tycker här någon att islam är en förjävlig religion som måste förbjudas, ja men då är man rasist eller har man så här, alla svarta är potentiella tjuvar, då är man rasist men om man råkar säga blatte, neger svarting, om du råkar komma ur en visst vittnar det om en unken människosyn men jag säger inte att jag ser inte att det är synonymt med rasism- den personen sig för ras eller som liksom ska kallas för rasist Det finns om... gröder i helvetet Ja men faktiskt, men problemet är då, där får, får väl vem vara upp till var och en avgöra men jag tänker så, problemet blir att om man då säger till en person väldigt snabbt eh, du är rasist eller du är sexist, du är homofob, vad det nu kan vara då går den personen genast i försvar och blir mm. defensiv, istället för att kanske så här sak och säga okej, okay, det kanske inte är så bra av mig att kalla liksom, kvinnor för horor hit och dit, eller att kalla invandrare för blattar eller svartingar, kalla, liksom, använda skälsord mot homosexuella utan det kanske är någonting hos mig jag måste jobba med, men om man genast går gå in och säger, du är rasist, skäms på dig <skratt> då blir det bara ett ännu större gap mellan de människorna eller ja, tänker jag fel? Men, nej, absolut inte, jag tänkte verkligen på det nu när jag såg SDs intervju eller nyhetsmorgons intervju med SD i, vad är det, lördags ja. eh, och där satt de här ja, tal vad heter det? Eh, Språkrören och, Språk, ja. och eh, liksom på led uppläxades som små skolpojkar. Mm. Och om jag skulle sitta i motsvarande situation då skulle jag verkligen gå på offensiven och vara otroligt... Eh, alltså lägga tillbaka frågorna hela tiden och, eller, eller, eller, och liksom verkligen ta avstånd från allting. Mm. Istället för att vaggas in i en ganska trygg stämning och få möjligheten att utveckla mig och prata om det. Jag är ganska säker på att de här tre personerna skulle säga mycket mer dumma saker istället för att, eh, liksom, att eh, jobba under anfall. Och när man säger en sån sak på, när man säger det nu, om du säger det till lyssnarna, nu är ingen som reagerar och ringer och är sur på dig, lite i alla fall. Jag tycker att det du säger är vettigt. Om du skulle skriva det, precis mm. det du sa nu på nätet, skulle folk säga, ha, nu försvarar du rasister. Jag ser missan. För det har hänt mig när jag har skrivit de här sakerna. Och det det gör mig galen att man inte ska kunna prata om nyanser. Jag säger inte att man ska dalta med Sverigedemokrater som uttrycker sig rasistiskt. Jag, jag säger inte att man ska dalta med, med varken män eller kvinnor som uttrycker sig liksom I men och kallar det motsatta könet för vidiga saker och sådär. Däremot så tror jag ingen kommer till insikt. Om man bara använder hat som argument. Och det var en kille som skrev, det, en vänsterkille på Twitter. Jag reagerade väldigt mycket på det. Moderater är borgarsvin och Sverigedemokrater är rasistjävlar. Och så är det med det. Punkt. Och jag känner att ska jag gå in i diskussion? Nej, jag orkar inte. För att vi står på så himla olika platser, jag har han. Så det, det, kommer aldrig, det kommer aldrig bli bra. Men den, den svartvitheten har ju många människor på nätet. Men jag tror inte att de har det så här utanför internet. Och frågan är varför det blir så på nätet. Ja, nej men jag tror också folk har väldigt så här, vi är väldigt vi har blivit lärda i, jag tror allt från tv-program till allting, att så här kunna bedöma folk och säga så här, du ska vara med i programmet, du åker ut, du är bra, du är dålig. Mm. Att det Man blir en utrustningskultur ja, nästan. Ja, det är en ja. svartvit kultur att det är så här för eller emot, rätt eller fel. Mm. Eh, och den här normen har ju någonstans skapat eh, en ibermänniska. Den här ibermänniskan kan ju ingen leva upp till, liksom. Nej, det, det är svårt. Vi tar nyheter Anita, sen så fortsätter vi prata om det här. Ring in också och tyck till om det vi pratar om. Eller om du inte håller med så får du gärna ringa också. Om du är nyanserad 0200 11 12, 13 vi är tillbaka efter nyheterna. Radio 1 Sissi Wallin Vi pratar om debatten, debatten om debatten på nätet. Varför blir det ofta så onyanserat, svartvitt, eh, nästan som att man vill ha någon slags eh, ja men så här för och emot och så finns det inga nyanser däremellan. Jag skrev en krönika i Metro i lördags som gick ut på det här manshatet att eh, det är inte är kvinnliga feministers uppgift att liksom uppfostra män som kommer in på till exempel Twitter eller bloggar och inte vet någonting, Vad vadå feminism? Men vi kan åtminstone, om vi, liksom, om vi vill påverka människor till att bli mer järn. Jämställd överlag, så behöver vi ju inte på något sätt visa manshat och göra narr av de här männen. Det hjälper inte vår kamp heller. Och Det var ganska starka reaktioner. Folk blev sura och tyckte att jag svek feminismen. Och Det känns Anita Kjolman som är här som att det där händer väldigt mycket på nätet. Ingen som skulle komma fram till mig i hissen här på jobbet och säga att du sviker feminismen genom att säga att du, du vill ha mer nyans i debatten. Men det händer ju på Twitter. Varför, ja, tro, varför är det så? Nej men det händer på Twitter, och på bloggen. Jag tror att det finns jättemycket dels finns det en jätterädsla för att uh, olika tyckande. Det är det jag märkt. Jag trodde verkligen att nätet var så här öppet fritt och bara superhärligt och alla får tycka vad man vill. Men så är det inte alls utan det är snarare tvärtom extremt homogent. Hur, och, hur märker du det framförallt? Det är en otrolig likriktning i åsikter. Och det är en extrem pekonorm. Alltså extrem som är så här att det här är vad vi skolade till är rätt. Och det här är vad vi skolade till är fel. Mm. Och de här variablerna är byggda på ganska så här, ja, cementerade liksom argument. Eller man ska säga. Mm. Det här är svart och det här är vitt. Men då är det väldigt svårt för folk att tänka utanför den boxen. Betyder det här då att börjar man röra sig utanför boxen? Då börjar man äventyra hela det svarta och det vita. Och det, folk och det stressar inte. Jag, folk. Jag, jag tror också, Så här: vi har pratat om det tidigare eh, i programmet att vi är en ingenjörsnation i Sverige. Vi vill gärna ha bevis på allting. Vi vill ha evidens. Så en människa, så om jag skriver så här, jag upplever bla bla bla. Ja, har du bevis för det? Nej, det är ju min upplevelse. Ja. Det är ju mitt bevis. Jag behöver inte ha att en doktorand eller en, liksom en, en forskare har kommit fram till att det jag tycker är evidensmässigt liksom, rätt. Utan alla har ju rätt till sin upplevelse. Och då blir det så här, ja, ah, vem sanning då? Ja, min såklart. Det är ju inte så här påvens sanning jag sitter och säger. Det var jätteroligt. Jag kommer ihåg att jag skrev till en gammal chef jättelänge sen om att jag upplevde att det var otroligt ojämställt eh, arbetsgruppsfördelning. Mm. Och det var en känsla jag hade. Jag kunde inte sätta fingret på om det var så, men det bara kändes som att jag... jag, jag kunde inte släppa den. Nej, alltså, Tjejer kom till en viss nivå Killar kom alltid längre mm. Och tillbaka efter tre dagar Tror jag fick liksom, eh, liksom Långa rapporter på könskvoteringen Exakt fördelning på Procentuella nivåer liksom. eh, oh. Och det var verkligen inte det svaret Jag ville ha från någon. Nej du jag ville vill bara, ju ha jag, ett, en, en reaktion svar, på. Mjuka världen liksom. ja, men det, ja, Vi tar ett samtal Hallå Hallå där det var ingen där. Ring igen 0200 12 13 och tyck och tänk kring det vi pratar om. Välkommen till Radio 1. Är det ingen på luren? Gud vad märkligt. Hallå? Nu sa. Hallå hör du oss? Ja. Vad heter du? Frida. Frida, vad tycker du? Eh, jag har två saker. En mm. sak, man gömmer sig på internet. Man behöver inte visa sig, det är ingen som vet vem du är. Du kan slänga dig vilken skit som helst men du vågar inte stå för det. Mm. Om du säger det till någon person rätt fram. Då måste du stå för det. Som Danny då då. Mm. Ja. Eh, och sen så är det så att jag tror att folk som mår dåligt vill få andra människor att må dåligt. Så därför kastar de ännu mer skit och är benägna att vara mycket mer negativa. Du har nu någon väldigt bra poäng i. Vad säger du inte om det? Ja, men Så är det ju. Alltså, om du mår dåligt så handlar det oftast om att trycka ner folk i din omgivning. Eller den som du kanske är då läser. Till din egen nivå för att höja dig själv lite. Alltså, det är ju så det ju funkar. Precis. Men det är också intressant för att om du säger till någon, det är alltid lätt i text att använda det här kränkta argumentet, om du säger till någon så här: Nu upplever jag att du är ganska bitter, eller Nu upplever jag att du eh, inte håller dig till sak, då är det så här, då kan alltid den personen hävda så här: Jaha, vadå ska du gå till personangrepp nu? Ja. Nej, men jag måste ju få kritisera. Då blir det så här: Status quo. Har du själv upplevt det också? Eh, nej, jag är inte så mycket internetmänniska överhuvudtaget. Jag lyssnar mest på radio. <laughs> ja, vad härligt. <laughs> Men ja, det var en bra poäng. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, tack. Bra. Hej. Hey. Jag tror att är någonting på spåren där mm. att, att det, är, det är väl som en mobbning om man ska prata om mobbning. Det är alltid svårt att så här, definiera vad är mobbning och vad är inte mobbning. Men de som beter sig illa och gärna vill sitta och raljera över andra och ja, på något sätt... Vad taskig mot andra? De mår ju inte så bra själva. Det har man ju inget behov av. Om man, om man, om man mår ganska bra och är ganska harmonisk, då har man ju inget behov av det, eller? Nej, nej men så är det ju. Alltså det där, därför är det väldigt, tycker jag mobbing mobbning är ett väldigt svårt definierat begrepp många gånger. också. Kringt har ju blivit som en. Ja, vad ska jag säga? Det har gått inflation i det också. Men jag tror att det har hänt någonting. Jag vet att jag jobbade på en, en, en, en mellanstadieklass som vikarie- mm. eh, var det? Det här var precis efter jag hade slutat gymnasiet. Så jag var väl runt 20 tror jag. Mm. 19 skulle fylla 20. Och det här var ju då ja, runt åringar Och mm. det var ganska grundläggande så här, svenska. Och då var det verkligen att de hade verkligen gått igenom en checklista i princip. På vad mobbing var. Mm. Eh, och för mig, det här är verkligen personligt. Det här är mjuka världen. där här är någonting som mm. jag, jag vet inte om det finns belägg för det överhuvudtaget. Eh, så är ju så här... Om du skulle kalla mig för skitskalle, mm. då kanske jag skulle klassificera det som ett ret. Mm. Men skulle jag veta att skitskalle ingick i den här barometern för vad som är mobbing, då kanske jag skulle förstärka det väldigt mycket för mig själv. Och då kanske jag skulle plötsligt uppleva mig själv som mobbad. Jag tror att en person som verkligen är mobbad vet vad mobbad är. Och jag tycker det är jäkligt tråkigt att folk som inte är mobbade kan definiera sig själva som mobbade. Nej, och det finns att här... på den här variabeln istället för en känsla. Det blir det blir väldigt väldigt väldigt minerad mark. Det finns, jag ska inte hänga ut vid det, men det finns en kille som, som är invandrare själv som är väldigt aktiv inom den debatten han gör jättemycket bra jag tycker han är fantastisk på många sätt men han har en ganska tråkig attityd när han debatterar på nätet och så, det är fler än jag som har reagerat på det, så fort någon kritiserar honom i sak, så här, men hör du när du säger det här, vad har du för belägg för det Eller hur tänker du då, då slår han alltid tillbaka med på något sätt att den som kritiserar är rasistisk mot honom mm Förstår vad jag menar? Mm. Att det blir som att han skriver inte rakt ut du är du rasist som kritiserar mig men han får alltid till den knorren att så här, han ska vara lite mer fridlyst för mm. att ja, han är invandrare ungefär. Och det blir jag skitförbannad på för att det känns som att så här, ja men nu... Nu förstör du verkligen för de som verkligen blir utsatta för rasism. Och sen är inte det upp till mig som, ja nu i jag för är halvpolsk men man ser inte det på mig. Så jag är ganska förskona. Du är nog mer utsatt eftersom du liksom har mörkare hy. Jag drar ytterkällan rass i kortet, måste jag säga för det finns faktiskt folk som verkligen är utsatta för det, Och då ska inte ja, jag men, ja, vara ja, men... den som så här springer i med fanan högt och säger att jag är blatte och är utsatt. Nej, och det gör inte jag, men jag tänker att du kanske blir mer utsatt än vad jag är eftersom det man kan se på någon är ofta mer liksom, lätt att definiera. Såklart, än det att... är ju definitionen på vad som är jobbigt för mig eller inte. Ja, men precis. Jag, förlåt, jag menar var bara att ingen av oss kanske som är ganska privilegierade ska prata om hur det liksom är att vara arbetslös med invandrarbakgrund och bo i Tensta Nej. och inte få ett jobb för att man inte heter Anita Exakt. eller Cecilia. Liksom. Så att, visst, det är, det är mer så jag tänker att det är väldigt svårt för mig att definiera vem som har rätt att säga att den hen blir utsatt för liksom, men samtidigt så blir jag väldigt förbannad när någon använder det ungefär som när Simon som, som är här på torsdagar Lundberg som jag försvarar, för han är en vän till mig när han kallade Rihanna för kärring Men det är ju helt onyanserat ur, ur vad heter det, feminismdebatt men Jag ska bara beskriva vad som hände om man, inte, om man inte var med. Rihanna skulle spela i Sverige. Hon var tre timmar sen för hon hade suttit och yogat på Grand Hotel och betett sig som en diva. Jag vet inte. Hon har ändå det ryktet om sig och var ganska divig. Och han var förbannad troligtvis lite packad också. Det är ingen ursäkt för att bete sig illa. Men han skrev massa tweets på, på Twitter då. Och så skrev han bland annat Kärring om henne då att jävla kärring kom nu någon gång och börja spela och då var ju debatten igång på fem sekunder så här. Mm. sexist, nu är du sexistisk kvinnofientlig, och då var så här, vänta, vänta vänta, men nu får ni ge er, kände jag, och jag försvarar inte Simon för att han är en vän för jag tycker han kan göra plumpa uttalanden det kan vi väl alla, men det blir så fruktansvärt så här, inflationen i när man om någon råkar säga kärring eller men då, gubbe, eller då råkar säga, om man får berätta att säga kärring man vill men jag vill rätta att säga gubbe, det är väl ingen som skulle reagera på om en, en stark kvinnlig feminist skrek upp och säger så här: du är icke-jämställd nu! Alltså... Ja, men det, det, jag funderar på varför reaktionen blir så stark och säger ja det vittnar om en strukturell syn på kvinnor, så här, mm. okay, äh, nej lörker. alltså jag tycker inte att det gör det nej. faktiskt, sen kanske man slår ihop det med andra saker någon har sagt, har Jag har ingen koll på, jag följer inte allt Simon skriver, men de jag försökte debattera, nu inte han här, men de jag försökte debattera emot kring såhär, jag säger också kärring, jag kan säga att jag är en kärring själv jag är en gammal kärring mentalt vad, jag vet liksom, jag tror inte det blev kränkt av att bli kallad kärring Nej, jag tror liksom kärring som begrepp har lämnat, eh, har lämnat kvinnoväsendet får man säga så ja, man jag säger gör... kärring till, gubba, till män ja. gubbar också. och det, det är klart att alla får avgöra vilket ord som är nedsättande för dem men det jag ska återknyta till den här killen som debatterar och som drar rasist alltså rassekortet så fort någon i stort sett kritiserar honom det blir lite samma sak här att man får inte säga någon, och när jag säger så här, man får inte säga någonting, då menar jag inte att man ska bete sig illa och säga rasistiska eller sexistiska homofoba saker. Men man måste kunna uttrycka sig, man måste kunna kritisera utan att bli, så här, bli kallad för någonting. Ja men verkligen. Och, jag... och utan att man blir anklagad för att vara just rasist eller sexist. Nej, men det, det funkar inte att agera utifrån de två parametrarna för frågan är så extremt komplex och det är så många variabler i det här som så här behöver liksom ses till innan man så här kan pinpointa exakt svart eller vit punkt egentligen. Men det som gör mig mest irriterad i det här jag tycker att debatten på internet är jätteviktig för den, den driver säkert liksom samhällsutvecklingen framåt och hur vi ser på saker och sådär. Eh, till exempel nu i årets julkataloger så har ju könsstereotyperna ah. luckrats upp mycket. Jag menar att flickorna leker med typ svärd och pojkarna leker med dockhus. och Det tror jag det är tack vare att debatten har gått så varm på nätet kring könsstereotyper. Så där har säkert skillnad gjorts. Absolut. Men det kan bli arg på är att det blir så otroligt teoretiserande. Det blir så där, här sitter jag med någon genushatt och slänger en massa poäng i poäng runt omkring mig. Här sitter jag och har doktorerat i det här ämnet. och så, ja, men åk, Jag har ju mina referensramar och det är att jag är uppvuxen i det som är liksom på något sätt Sverige. Allt i Sverige. Men att sitta i en väldigt homogen mediesvär på Twitter och så klappa varandra på ryggen. Jag är uppvuxen där folk kör EPA-traktor, dricker hembränt röstar ganska mycket på Sverigedemokraterna det är hög arbetslöshet det är, Mycket ja, självmord Mycket självmord bland unga män. Mycket droger Ja, men det är verkligheten. Det är så Sverige ser ut utanför vår trygga lilla värld Jag vet ju att de här människorna skiter ju fullständigt i vad som skrivs på Twitter Det, det är ju de man kanske ska nå om man ska förändra attityder. Ja, inte och, samma människor som redan har redan har en förändrad attityd. Nej, det blir, det blir så himla ensidigt. Vi tar en, ett samtal. Hallå? Nej, det gör vi inte alls. Vi tar Nej. ett annat samtal. Hallå där? Vem har vi med oss? Ingen, uppenbarligen. Hey, vi tar en liten paus och sen får ni ringa igen och tycka och tänka kring det vi säger. Nu tycker jag kanske folk att vi håller med varandra lite mycket, Anita. Men jag vill poängtera att det här inte är inte en debatt, det är, ett samtal. det är ett samtal. Och jag tycker det är intressant. Och vi har ju olika, vi har olika åsikter om saker, men hade vi suttit i ett debattprogram nu i tv så hade man ju vinklat det till att då måste vi inte hålla med varandra. Då måste man hitta någonting mellan oss som är sådär Anita, du har kritiserat Sissi för tre år sedan. Sissi, vad känner du för det? Är det jobbigt då? Du har kritiserat Sissis kompis. <laughs> ja, precis. Är du, vill du kränkt? Vi tar en paus och vi är tillbaka efter den. Stanna kvar. Radio 1. Sissi Vi pratar om den onyanserade Debatten på nätet Varför blir det ofta så fruktansvärt svart och vitt Människor kan inte mötas och, ja men Det blir väldigt slätt vi mot dem och Mer ett ekorhjul av så här Tristess Folk som sitter, jag, ska inte, jag vet inte vad det de människorna som gillar Att debattera i oändlighet på nätet Egentligen drivs av men det känns som att många Sitter och inte har så mycket annat för sig Och därför gillar när det blir drama Och gillar när saker liksom på något sätt Ska vridas 43 varv utan att det egentligen Leder till någonting Jo men då blir de här redaktörerna på olika plattformar också som sitter och då kokar ner det som sker på nätet till någon sån här nyhet. Ja men också de blir ju egentligen gängledare de, sk de skriker ju fight, fight, fight fight. ifall det liksom är då har de liksom någon branschtidning av sig eller annars var ja, Aftonbladet Expressen vad det nu kan vara och skapar en debatt om saker. Anita Schulman heter du Ja. kul att du är här och vi ska ta ett samtal om detta hallå vem har vi med oss? Ja, hejsan. Det är Mackan här, vet du. Mackan? Jajamän. Vad tycker Mackan? Är jag på radio nu, eller? Ja, det stämmer. Jaha, okej. Okay. Nej, jag tänkte bara på det här med. Jag tycker faktiskt det är mycket... Du sa att man ska så att många är så svart eller vit, alltså. Eller hur det var du har... Ja, att det bli... debatten blir det. Ganska Ja, inkl. precis. Och jag tycker också att det är väldigt svart eller vitt det här och kalla någon rasist det är antingen eller liksom jag, jag, jag tycker inte det riktigt fungerar så man kan liksom inte kritisera uh, för att om jag nu skulle säga så här att exempelvis uh, jag inte gillar så här finländare som inte kan prata ren svensk efter att de har borta hela sitt liv mm. och uh, och sen säger jag exempelvis att jag gillar inte heller det här med att uh, uh, ja islam exempelvis bara som ett exempel mm. då ska jag ju lätt, lätt bli den som rasist för det är ju väldigt normen och rasistiskt tänkande, eller hur? Visst är väl så? Ja, jag tycker att de, om du drar alla över jag tycker sen när man, när man generaliserar och det är bara mm. min definition om du ja. drar alla över en kamp, jag ogillar muslimer i stort, ja. eller om du ogillar ja. dina grannar som är muslimer ja. eller finländare det är en annan sak, ja. men om du ogillar alla då blir det ju som ett strukturellt precis, att mm. Jag sa jag gillar inte Islam, men direkt när man säger då nu är det att man ogillar muslimer och det är en helt annan sak Mm. Och det, är det, det är det jag tycker är så himla synd eller väldigt dumt att det alltid blir så, så jag, jag Nu pratar du, jag... har du högt telefon för, Macka, för vi hör det lite dåligt mm. Nu mm. har vi dig bättre här Jaha ja. okej okay, förlåt Nej, för jag kan ju direkt säga att jag, jag, jag säger att jag tycker det är skitdumt och jag gillar inte det här att det finns ungdomar. Jag har själv i mitt jobb träffat sådana som inte pratar ren svenska. I det här fallet var det finländer och ja, det stödde mig faktiskt helt ärligt. Alltså, att de bod, hade bott här och de bröt, på, alltså de var ju unga killar och jag tänkte att de kan ju flytande svenska. Men de kunde inte det, de pratade med brytning, alltså kraftig brytning på Finlands brytning då. Mm. Och jag är inte inte rasistiskt på grund av att jag själv är finnändare. Ja, ja, jag förstår. Vad, vad säger ni om säger du... det? Ja, förlåt, va? Nej, vad säger ni om det du säger? Mm. Det är så svår... Ja, jag hörde. Ja. Det är jättesvårt definierat. Alltså för att det är en sakfråga. Upplever du själv dig som en rasist? Alltså känner du dig att du är? Nej, men nej, men jag blir, jag skulle lätt bli kallad för rasist. för det. Och sen också, jag gillar inte islam. Alltså jag gillar inte religionen. Som religionen, när jag förstår. Nej. Ja. Och vad är det men, som, den, den, som du har den, emot jag... islam? Kan du utveckla det argumentet? Ja men det hör egentligen inte hit. Det jag vill säga, för att jag kan rakt ut säga att jag inte gillar islam och det här islamisering och sånt. Alltså visst om det är helt så här moderat sånt, det har jag inga problem med. Men det finns ju ändå spår av islamister här även i Sverige och det är gillar skarpt. Och det blir också rätt kallad rasist. Och jag kan tänka mig att det redan i tankarna. Jag gör, kanske redan har gått. Men då kan jag rakt ut säga att jag är gift med en... Jag kallar inte henne muslim, hon är från Iran. Och jag mm. är gift och har bara lyckligt gift 15 år tillbaka. Mm. Förstår du? Det är inte svart eller vitt. Och Nej, men, och men, det har jag, jag också varit en debatt. Det, det har varit en debatt sista tiden att man på något sätt ska, nu pratar inte jag just om dig men man ska rättfärdiga Nej. någonting genom att säga men jag känner en invandrare, eller jag gillar ju kvinnor eller jag har ju en bögkompis det, ja. det, det är inte samma sak, alltså, även folk med invandrarbakgrund kan ju vara rasister eller ja, uh, bögar, kan vara homofober det det. Alltså, men, men det handlar väl om definitionen blir ja. om vi hela tiden ska på och kasta ja. de här etiketterna kring och så fort någon säger någonting, jag skulle ju önska om jag sitter på Twitter eller om jag så sitter på en mm. middag och en, ja. en person säger så här ja, jag gillar inte islam, då är istället för att säga så det är en jäkla rasist så skulle ja. jag vilja fråga, varför då? Ja. Och skapa en debatt istället för att genast men, alltså, stämpla det, men, någon. Nej, men, ja, men det, det är helt okej, okay, men det är ofta det inte blir så utan det är liksom locket på, tyvärr. Och då blir du ganska, om du nu tycker som du säger, då blir du ganska defensiv för då, det är inte kul att bli kallad rasist jag har också blivit men, men, kallad men, rasist kan jag säga och jag ser mig absolut inte som rasistiskt, tvärtom men när men, man tycker och tänker men, saker. Ja, jag menar jag är gift och lyckligt gift och så har barn och allting en framtid och tänker leva den resten av mitt liv med henne. Jag menar ja, det är Jag omöjligt, omöjligt hata muslimer som alla säger. Jag hatar inte muslimer. Jag menar, jag kanske inte gillar religionen men det är så enkelt här i Sverige. Kopplar man direkt om man säger någonting illa om islam, då är det alltid muslimer. Det, det, det ja de tror scenen, ju på islam Men, men jag, jag förstår vad du menar Du har ju rätt att tycka det du tycker jag kan väl önska att nästa gång du uttrycker det Att du vågar uttrycka det Och att den personen som du säger det till Istället frågar, jaha hur tänker du då Än att ja, genast säga så Ja oh, din jäkla rasist för det blir inget ja. bra Det känns som att man kommer ännu längre ifrån varann Ja, och det är inte det jag samhället jag vill leva i- där man ja. står på varsin liksom, litet isflak och skriker till varandra. Det känns inte så jättelockande. Tack för att du ja. ringde, Macan. Har det jättebra. Ja, okay, tack. tack. Ja. Hej Hej. Men varför ska det vara så svårt, Anita? Uppenbarligen så vill vi ju alla att det ska vara så tolerant- och, och vi har ju massa olika, det finns massa teorier kring hur vi ska leva jämställt- och hur vi ska leva demokratiskt i Sverige. Men till syvende och sist så blir det ganska mycket en hård ton- lätt att ni placerar varandra i fack, att vi dömer varandra, och det når man ju ingenstans med. Nej, men om man kollar på exempelvis Goa i Indien, som är en av de staterna som har total religionsfrihet på det sättet, där lever ju liksom allt från muslimer till kristna till eh, ortodoxa bredvid varandra på gatan och alla firar varandras högtider, och det är, mm. det, är ju, det är ju liksom utopin för en religionsfrihet. Har du varit där? Mo mycket. Kommer du därifrån? Nej, det Nej. Inte, men det är jag kommer ner från Södra Indien. Men du har varit i också. Ja. Men det var kul. Men det, det är ju, de här goda exemplen tycker jag behövs också. För att vi, det är så lätt här i Sverige att säga att vi har det så bra. Vi är världens mest jämställda land. Och lite sen, när man, när man så kan det kanske vara rent statistiskt. Men när man konstaterar det, då tycker jag att fokus ibland i debatten, framförallt på nätet, läggs på... Liksom, det blir så här överanalyser av saker. Någon kan ha sagt ett ord... Någon kan ha dyppat någonting som kanske inte var helt, det kom inte ut helt rätt. Och så ska en debatt i två dagar handla om varför den här personen egentligen sa det här ordet. Mm. Istället för att prata om strukturer i stort och, och ja, men som du säger skilja lite på sak och person. Men det, jag kommer ihåg den här debatten som var för förtasen om Lilla Hjärtat. Ja, just det. Den här svarta lilla figuren. Och, hon har ju slutat rita Lilla ja, Hjärtat nu, när jag tjejen. hon har slutat rita Lilla Hjärtat och hon är verkligen ute i... Eller in i den bruna kylboxen, kan man säga så. Men vad, vad tycker du då, om jag ska fråga... Nu representerar inte du alla svarta människor, men du som själv är mörkriad, blir du kränkt av... Nej, varför skulle inte en karaktär för oss vara svart? Alltså, jag förstår det inte. Den, den här frågan är så oerhört provocerande för mig för att hon har gjort en imaginär karaktär. Och, mm. och det symboliserar, det har ingenting med hudfärg eller någonting att göra. Den har råkat fått färgen svart för att den trycks i en svartvit tidning, mm. i princip. Och... Eh, det, blir också, det är det som blir problemet i debatten, att helt plötsligt är hon rasist. Och även fast hon la upp 10 000 argument så hördes aldrig upphovs kvinnans mm. egen berättelse. Utan det var bara vad heter det, recensenten eller de som hade åsikter om henne. Alltså de som redan hade förvanskat och tolkat hennes ja, men Det är ett ypperligt exempel, för jag håller med dig ett exempel på hur man faktiskt kan förstöra en persons ja. karriär, hoppas jag inte att de har gjort helt, men, men en duktig hon är ju serietecknare, konstnär vet ja. jag vet, och verkligen istället för att ha en nyanserad debatt så stämplar man någon som rasist, man stämplar en personen som, ja, personen någon grata, och sen så är locket på ja. Skittråkigt, vi tar en paus när vi tillbaka, fortsätter ringa efter det 0200 12 13 Radio 1 Sissi Välkommen tillbaka till Sissi Valin radio att vi pratar om ja, dels det här med att bli kränkt på nätet att det går vad jag, det är mitt favoritord idag inflation i att bli kränkt och så fort det tillkommer kritik så så ska det dras fram ett kränkt kort eller så ska det stämplas på något sätt att någon är rasist, någon är sexist, någon är homofob och absolut är någon det, beter sig som någon det så kan man ju faktiskt säga det men frågan är, ska vi inte skilja lite på folks handlingar och ja, person och handling helt enkelt ja, i men, vissa fall Anita vill... Kjolman är här, du, du, du är inne på lite samma spår Ja, vi har ju sagt det 10 000 gånger tidigare men det... Ja, det är många nya lyssnare som tillkommer ska jag säga. Det är väldigt svårt på nätet att hålla isär saker frågor och personfrågor att sak och person blir gärna samma sak tycker du en sak då blir det till att börja med extremt svartvitt för vi måste lägga allting i boxar för annars förstår det inte vår hjärna och de här boxarna blir Vem bara mindre och mindre ja. och helt plötsligt så är man sexist eller mot feminism alltså det finns ingen sån här nyans i debatten. Det finns många lager och de lagren liksom ses aldrig utan antingen så är du rasist eller så är du inte rasist. Menar, om vi ska lyfta lite från rasistdebatten så tycker jag kollar du på Solsidan i, i söndags? Ja. Mm, det kollade jag också på. När Mickan då, är överklassbruden där eller alla är väl typ överklass i den här serien men hon, hon har hennes kompisar är otroligt fascinerande och jag har ju träffat de här riktiga alltså inte sådana tjejer som är på riktigt som de här Mickans kompisar och Mickan i Solsidan det kanske du också har. Jo, det som har väldigt höga krav på varandra och varenda avsnitt i Solsidan handlar ju om att på något sätt vara korrekta gentemot varandra och här, det här avsnittet handlar ju då om att ja, ha koll på ekologin liksom. att nu måste jag vara ekosmart vi kan inte äta det här för det är inte ekologiskt då skövlar man skog i Thailand det är väl jättebra att tänka på miljön men när det blir så här, till slut med att Fredde, då, Mickans man får åka båt för 9000 till Möja och köpa någon sån här närodlad när. lax och sen är det ändå inte bra för det är Östersjöfisk men lite så, precis som det avsnittet handlar om, så kan jag tycka att det är på nätet att så här, vad man än säger så ska någon, det som Magnus Bettner, han håller för sig mest till på stand-up-scenen, men han gjorde en stand-up som var väldigt rolig på det här. Det var några år sedan nu men den håller fortfarande. Han kan inte ens skämta om tops, för då blir någon kränkt för att någons mormor dog av en tops. Men det är ju lite så. Ja, och det kan jag känna, den tonen har vi inte lika mycket i kötsliga livet när vi träffar varandra så här, sitter inte emot varandra eller går på en middag eller träffar varandra på jobbet som vi har på nätet. Det är som att det har blivit som en, ett jäkla ett en skolgård vad man än säger så ska någon bli... Ja, men som du sa tidigare, man kan skriva att man gillar nybakt bröd- och så blir en glutenintolerant kränkt. Mm. Och så, ja, men tänk på alla oss glutenintoleranta. Och nu har det varit en debatt om konsumtion. Just det. Som är man, intressant. Tycker jag. Ja, som är en tjej som heter Sofia Mirjamstotter-Mimlan. Hon är väldigt klok, tycker jag. Hon skrev om ja, men just att börja reflektera över sina egna konsumtionsvanor. Och hon har många följare, så det var många som hängde på på Twitter. Och så bildades en hashtag som var då konsumtionssamhället- och då gick människor in och kände sig direkt, jag följde den här tråden och mest var passiv och följde den sen skrev jag några saker, jag kunde inte hålla mig men då gick människor in och liksom blev, om man får ordet kränkt, blev ja, kränkta på något sätt för att, så här, jag är min samfattning har inte råd att konsumera skuldbelägg inte mig, ja men vem skuldbelad dig det var ingen som skuldbelad dig ta av dig offerkoftan jag blir ja, galen men jag tycker, men det är väl också det som är problemet med om vi ska nu här, koka ner den eller lilla lilla gröten vi håller på. den, lilla fonden, som den vi håller på lilla fonden här. Det är ju att de här svarta vita karaktärerna vi håller på och skapar och de här lägenarna vi tar, det blir ju offer. Ja. Och jag in ingen klär i en offerroll, Och jag tycker många gånger och det här är jätteradikalt av mig att säga, titta, jag är till och med rädd nu när jag säger det. Ja, tycker Många gånger. Att så här, feminismdebatten förs inte framåt genom att ta en offerroll. Nej, däremot så tycker jag inte att man ska förringa människors upplevelser Men det är en handdel, en annan sak. Men, men jag håller med dig om att det blir mycket lätt man, man positionerar sig. Och precis som alla ideologier, om det ska vara antirasism eller feminism, eller vad man vad vi kallar för ideologi, eller inte jag gör det, så är det ju en gemenskap. Det är lika mycket gemenskap som fotbollshuliganer känner i gemenskapen varann. Och även där kan man ju trigga den mänskliga psykologin, trigga vi varandra till att bli väldigt radikala. Fremdal hade jag en debatt med en tjej på Twitter som är väldigt, väldigt, jag också väldigt feministisk, men hon är väldigt manshatisk i sin, liksom, ja, approach. Och hon menar då att, ja, det var ju så här, det var ju god dag i i argumentationsteknik men hon hävdade liksom på allvar att eh, män ska inte få ha sina forum där de driver mans, för det finns ju olika forum som jobbar med mansfrågor, ja men och killar ska kunna få prata om sina problem och så. Jag tycker det är jättebra att det finns. Det stör inte mig alls. Eh, men hon tyckte då att det är min vi som ska ha... Det ska inte få uppmärksamhet, utan det är kvinnofrågor som ska få uppmärksamhet. För rent historiskt så har kvinnor kränkts mer än män. Och då hävdade jag så här, jo då har du rätt i. Men ska dagens män... Får lida för att männen för liksom 50 eller 100 eller 500 år sedan gjorde sig eller så. Det blir jättekonstigt. Jättesvårt. Man kan ju inte ens vara för ens morfar att vara nazist i princip. Nej, det kan man inte göra. Och det, det blir så där. ja, och då är hennes argument att ja, men jag tycker inte att de här männen ska lägga fokus på att kredda varann. Jag tycker att de ska lägga fokus på liksom, att lyfta kvinnor. Ja, men måste det ena utesluta det andra? Men det är också väldigt svårt att föra en jämställdhetsdebatt det får man inte har med männen. Och just nu tycker jag att jämställdhetsdebatten förs primärt av kvinnor. Ja, men jag, ja, tycker absolut, att, men jag tycker att det blir också. en kontraproduktivitet i hela grejen att så här, berätta hur mycket offer man är och tävla i offerskapet snarare än att eh, göra, liksom äga, äga frågan. Men det är samma sak eh, häromdagen som skrev, jag, eller igår var, som skrev jag om arbetslöshet. Och jag gör det ibland. Jag, tycker det, jag tror mer på morot än på piska. Jag vet inte hur du tänker, men jag tror inte på att skuldbelägga människor för att de inte har ett jobb och säga att du är lat. Ut, för det är ju ofta mycket större, mycket mer som spelar in än liksom att man just skulle vara lat. Men jag har träffat många människor som är utan jobb, som har gått utan jobb. Och det finns ju fan forskning som visar att desto längre du går arbetslösa så svårare får du komma in på arbetsmarknaden. Mm. Det säger sig självt. Därför behöver ju många som är arbetslösa en spark i arslet. Och sen så behöver de mer motivation än kanske en spark i Men för mig kan det ibland gå lite hand i hand. Så här, en kärleksfull spark i arslet. att Du fixar det här, kom igen. Jag kan hjälpa dig, jag kan stötta dig. Men, men då blir ju folk arga på mig för de menar att det är så lätt för dig att sitta och säga att det är lätt att få ett jobb. Du som har ett jobb. Ja men jag har väl också börjat någonstans. Jag hade ju inget jobb. Jag har gått arbetslös jättemycket. Jag har gått på SOS. Jag har haft, eh, haft det svårt. Mm. Ah, ja, men du kanske har med din upphusten att göra. Ja, absolut. Men jag hade ganska frånvarande föräldrar ibland. De jobbade väldigt mycket. Jag hade inga föräldrar som hela tiden bar mig under armarna och liksom körde räkmacken. Utan jag har varit en stark person. Och det tror inte jag är ett medfödd drag. Jag tror att man lär sig, man kan lära sig det. Och då blir det som att bara för att människor känner sig misslyckade då, det är inte min poäng, men de gör det, då ska de hålla på att skuldbelägga mig för att jag skriver det jag skriver. Och då kokas det, det här blir väldigt meta, men då kokas det till slut ner till att jag får skriva så här, men om du blir kränkt av det jag skriver, inte till dig specifikt, utan rakt ut i luften, följ inte mig då, läs inte mig då. Ja, men jag har rätt att följa vem jag vill. Ja, det är klart du har. Men jag är inte intresserad av att ha en debatt med någon som uppenbarligen ändå inte vill förstå vad jag säger. Exakt så. Har du varit med om det också, att det blir lite så här, det slutar inte snurra? Nej, men så är det ju verkligen. Och det jag tycker också är jättesvårt, eh, som jag har skrivit tidigare, det att, eller sagt tidigare, det är att det är någon annan som redan har förvanskat ens text och själv dragt en kontenta och det folk egentligen svarar på den personens eh, summering av det jag har skrivit. Mm. Och då när de skriver, svarar i mitt kommentarsfält så är det egentligen reaktioner på det som har summerats. Inte på vad som står. Det, det är... Och det är jävligt svårt för då blir det förvanskat och då kan man inte ta debatten. Absolut. Vi tar ett samtal. Hallå? Vi tar ett annat samtal. Hej! Vem har vi där? Hej Matte. Hej Matte, vad tycker du? Ja, hehehe. nu satt jag i någon här. Det här bara för det och blev lite inkastad. Ja, jag hade en tanke kring det här med rasism och annat. Som ja, du får tycka på. om det också. Det går bra. Ja, alltså idag så ska vi att sätta människor i en roll. I en roll och det, den rollen då, utifrån att vi inte ska ha någon självtjänster så blir vi gärna. Det blir vår identitet. Och därför blir vi också kränkta om någon kritiserar oss. Som du sitter i radio och pratar så kritiserar radio och säger att det där är ett jävla medium och annat. Mm. Och då tar du åt det för att det är din identitet. Mm. Och det är ganska jobbigt. Det är samma det här med rasist och annat. Då, liksom. eh, vi kan åta oss, det är många som vill vara rasist. För då är de i alla fall någon. Då. Mm. Men, men eh, det är också ett uttjatat ord och felanvänt ord. Hur tycker du att det är felanvänt då? Alltså det handlar mycket om främlingsfientlighet och inte om rasism. Nej, absolut. Vi, vi får inte glömma vår historia, absolut. Nej, nej, nej, alltså, och, och det, alltså det är ju inte en speciell folkgrupp som, som de flesta är, alltså det här med muslimer eller vad som helst, och titta vad, vi, vad uh, världen gör med talibaner, alltså en liten folkgrupp, det är rasism, och, och, och förfölja dem och ha ihjäl alla utifrån att några är felaktiga, men det tycker vi är okej, okay. i media och allting va? Och, och de här bitarna så vi måste vara väldigt försiktiga med. Vi sett sakerna på sitt rätta plan istället. För det är liksom vi använder saker högt och lågt och... Det här med identitet är bland det viktigaste vi har som människa. Jag håller med. Men, men det måste en... vi liksom stryka under också. Men tror inte att det är, viktigt... det är Absolut. tror inte att det är viktigt att man kanske istället för att kasta... Jag tycker inte man ska sluta säga rasist eller homofob eller sexist eller vad det nu kan vara. Men ska man... kan du hålla med om att man ska vara lite mer försiktig och kanske istället prata om att någon är inskränkt? Vad inskränkt du är istället för att säga vad rasistisk och, och, eller vad homofobisk du är. Och då måste jag säga så här, alltså, för idag så är det väldigt lätt att ha igen den debatten och säga Ja men du är ju rasist, ja? Och hur ska jag bemöta det? Utan istället säga så, så här, om du kallar mig rasist, varför kallar du mig rasist? Alltså du måste bemöta, det går inte bara att slänga ur, för jag är säker på att många sitter och skrattar över debatten för att någon slänger ur sig någonting, nu ser vi vad som händer och så skapar de någonting som inte har funnits. För att det blir en debatt som är helt felaktig. Mm, vad säger ni om det här? Man ifrågasätta var, alltså, vad vad intentionen bakom att kalla någon för någonting? Jo, det är som Sverigedemokraterna som exempel då. Mm. Alltså Säger de någonting, istället för att se på de goda sakerna som kan finnas i det här. Så ser man bara på att de är rasister. Alltså plocka det goda ur ett samtal. Det andra ska det är inte okej. Okay. Det säger jag inte. Nej, nej men, men jag... Nej. Men alltså det är mm. hela tiden så... så Går det att utnyttja? Alltså, Nej, men jag skulle vilja, vilja se en väldigt mycket mer nyanserad Absolut. debatt om hela SD faktiskt. Och dels för att jag vet att det är väldigt mycket, många andra generationsinvandrare som är SDs mörka röster. Som röstar på SD ja, fast de inte vågar stå för det. Och det skulle jag, jag verkligen jag vilja många... se mer av i media. Varför, varför SD appellerar till de här grupperna och varför vi svenskar är, är liksom... Så otroligt, eh, ja, återigen svart eller vita SD ett rasistparti. Jag vill veta varför invandrare röstar på SD. Jag tror inte de definierar sig själva som rasister. Nej, vad förlåt, ska du säga, Matte? Nej, nej, absolut. Och Det är där jag menar. Alltså, för att det är så här att, vi skapar ju då själva, alltså, vi lägger locket på den viktigaste diskussionen. Men det här kommer ovanför oss, folk som förstår hur vi människor fungerar. När, när vi, alltså, istället för att vi, vi sätter saker på rätt logiska plan och löser någonting. Så, så går vi ner i detalj och skapar oense mellan människor. Och då tittar vi inte uppåt och ser till systemet hur det är felaktigt. Men en sista fråga, för vi måste ta en paus. Jag tycker det är en intressant resonemang. Varför tror du att man vill skapa oense, o osämja? Ja, då, osämja, jo, för att då kan de med makt sitta och göra det de gör bäst. Att bara njuta och, och, och ta våra. För att det är ju så här att, att om vi granskar dem uppåt, så blir de snart arbetslösa politiker och annat. Ja, alltså, du tänker så det lite konspiratoriskt. Igen. Nej, konspiratoriskt, det, det är en medvetenhet. Tror du att det är så? Alltså, ja. ja, ovanför. För att det är så här, hur ska vi annars skapa arbeten? Alltså vi skapar ja. inte arbeten utifrån att vi mår bra idag utan bara utifrån att människor mår dåligt. Ja, nu hänger jag inte riktigt med, men jag tror jag förstår vad du menar. Men det var mm. intressanta tankar. Tack för att du ringde. Tack själv. Tack, ha bra, Hej. Hej. Ja, Anita, jag, kan, jag kan, tyckte det var lite konspiratoriskt på slutet där, men jag kan hålla med om att det här med politikerna skiter vi, för det blir en annan debatt. Men mm. om vi pratar om just människor generellt, människors vilja generellt att skapa, inte bara människor som sitter som redaktörer på tidningar eller i radio eller tv eller någonting, utan alla vill ju, vi vill gärna sitta och titta på ett äta popcorn och andra bråkar. Ja, verkligen, men så är det ju. Och det kan man ju tycka är... Popcornfighter är det mest intressant Ja, men ibland så kan det ju spåra, och framförallt Twitter då, som, som ganska många svenskar använder idag, fler och fler. Det är ett fantastiskt forum. Det är ett fruktansvärt forum när det handlar om debatt, tycker jag. Jag oser, det är klart att man ska kunna prata om saker på Twitter, men man kan du vet, när de börjar skriva någonting och sen så får de inte plats, så får de skriva en här liten pil. Mm. Och sen så liksom, i sitt flöde så har man tio andra tweets då, som det heter. Och sen kommer det liksom in ett, en fortsättning. Då blir, man hänger inte med. Ja. Det är som bäddat för missuppfattningar. Man skulle kunna klippa ut alla de här tweetsen och göra som en sån story storyfy när man... det blir ju visklek, det kommer ju ut någonting annat på andra sidan. Ja, och skulle man sätta de här två människorna i ett rum tillsammans och, och säga, okej, okay, du eh, person X skrev så här till person Y vad menar du egentligen? Alltså, så är jag är övertygad om att de här två personerna, när programmet det här tv eller radio eller det behöver inte sändas men det här samtalet i slut eh, kommer fram till att de är ganska ensa egentligen. Mm, och det mm. som hände på Twitter var mer bara så här, jaha, vi missuppfattar varandra lite grann kanske. Men det är också så här, fight, fight fight, fight. Den kulturen har väckts. Mm, och jag blir skitförbannad om jag försöker faktiskt ha en saklig debatt med någon och det kommer in folk och bara säga, åh, ni blir i bråk, vad härligt. Nej, om du vill ha bråk så kan du liksom gå till en fight club och titta på bråk, för att det här är inget bråk, det är en debatt. Vi tar en paus, sen är vi tillbaka. Anita är kvar i studion, så även jag såklart. Sissi, kvar i Radio 1. Radio 1 Sissi Wallin Ja, du lyssnar på Cissi Wallin i Radio 1 och jag tycker att debatten på nätet, framförallt för det där vi inte integrerar nu mest nu för tiden, den är väldigt svartvit, den är ganska onyanserad och den leder inte så. Det är väl kul att chaffsa och debattera om ibland är det samma sak, ibland. men jag är väldigt stort, ett väldigt stort fan av att man, om man vill förändra saker i samhället så kan man faktiskt försöka göra det på ett ganska konstruktivt sätt och få inte glömma vilka människor som kanske behöver höra det mest jag har ju min bakgrund som kommer från landet där det är Anita Kjolman som är här, hej förresten hej. vi pratar lite i pausen här nu om du kommer ju också från västkusten, mm -mm. från Strömsta mm. och all kärlek till våra hemstäder men det finns ju i småstäder generellt lite mer skulle jag uppleva det som i alla fall inskränkthet, mycket segregation alltså, det är klart att det finns det här i Stockholm också men här tvingas vi blandas på ett annat sätt Jo, men men jag har gör... jag inte har hört en ordet om mig själv sen jag flyttade från Strömstad. Nej men du blev kallad för neger när du bodde i Strömstad. Ja absolut. Och det blir du inte i Stockholm samma. Ja, då var det också frågan om man var okej okay eller inte okej okay neger. Ah, liksom, ja, okay du var liksom okej neger. Du du fick ta att bli kallad för neger fast du inte ville det ja. såklart nej Och det är så att gamla strukturer blir ofta inte nya när de tillåts finnas kvar, så säger säga, det var jävligt bra sagt, men du förstår vad jag menar, ja, jag att bor man i en liten stad där det alltid har varit så, att man har sagt svartingar, man har sagt blattar, man har sagt neger, hora, alltså allt möjligt, sen ska det plötsligt förändras, då ska man, man ärft, ens föräldrar kanske har sagt det. Om man själv börjar säga det, man kanske lär sina barn att det är okej okay att se en egen boll till exempel, fast det inte är så rumskränt längre. Och inte, jag tycker inte det är okej okay heller. Så då är det är väldigt svårt att förändra till Det är väl de människorna vi ska för, på något sätt försöka förändra och se. På, saker på nya sätt. Inte de här redan upplysta, Nej. väldigt medvetna personerna som kanske fram sitter på Twitter eller ja, rör sig i mediekretsar i Stockholm, Utrecht, Malmö. Ja, men det är ju liksom inga inne på Pride-området som är där för att så här, få en ögonöppnare. För de är ju redan öppnade ögon. Det är ju liksom snarare, jag tycker det var otroligt bra med Tork inga tårar. Eh, det Jule den, tjän ja. den tjänsten, den filmen och boken framförallt gjorde för att det kommunicerar faktiskt för första gången på en nivå med en generation som faktiskt har fått lära sig att människor med homosexuella preferenser är rena parjor och mm. hur fel det är. Och det är ju för oss är det ju bara liksom mambo-jumbo, alltså det är mm. helt sjukt. Men att tänka på en så här morföräldrageneration som har fått veta att det är en sjukdom, att det är en avart, ja, ja, ja, ja. att de ska försöka förstå att det här är helt normalt och att deras, allt de har lärt sig i hela sin uppväxt är fel. Det är en ganska stor revolutionerande grej för dem. Sen, ju de sinne du har klart ju fortare går det. Men man får inte glömma att den kulturen har funnits, så det tyckte jag han beskrev väldigt bra. Absolut, och det, det blir också en, om man umgås, det kan jag ju lätt säga att jag också har gjort, att man stänger in sig i en viss krets och sen får man kämpa lite för att ha en inte så homogen vänskapskrets, för det, plötsligt sitter man där och så har man likasinnade vänner som tjänar lika mycket och röstar på samma sak ungefär och så bara, oj vad lika vi blev allihop då får man göra någon sån här reality check igen och det jag har upplevt då är att Åka på en släktmiddag hos någon ja, respektive, någon man har varit tillsammans med eller någon kompis. Man hamnar i den så här situation man egentligen inte är van i att hamna i. Och sitter uppe i liksom eh, ja, någonstans i Sverige som inte är i Stockholm på en släktmiddag. Och den här äldre släktingen liksom häver ur sig neger, liksom säger neger-ordet. Eller eh, liksom säger så här, jag är inte rasist, men. Eller, jag har ju inget problem med homosexuella så länge de inte... Punkt, punkt, punkt. alltså det Punkt punkt det är där jag tycker man ska våga. Det har jag vågat. jag har blivit skitdålig stämning. Men då har jag väldigt så här, sakligt... Ibland har jag väl skrikit och gapat också. Men på äldre dagar, sen jag blev liksom vuxen... Så har jag så här, sakligt ifrågasatt. Hur menar du då? Mm. Och kan man in, vågar man inte göra det på en släktmiddag- eller en, sin, liksom, sin respektive släktmiddag- eller någonting? eller ett julbord med firmafest, whatever? Vågar man inte ställa sig upp vad man inte gör- men att titta den här personen i ögonen och säga... Hur kommer det sig att du har den här uppfattningen? Vad baseras det på? Berätta. Berätta mer. Varför tänker du så här? Som du gjorde med killen som ringde in och sa att ja, jag gillar inte islam. I fråga sätt. Varför gillar du inte islam? Vad har du emot islam egentligen? Det är ju mycket, mycket bättre. Kan man inte göra det men istället sitter anonymt i kommentarsfält på forum, på bloggar och spyr ur sig hat. Då, då är inte det där hatet, eller det behöver inte vara hat, men de där åsikterna som är liksom ganska tillrättalagda, de är inte värda någonting då. Nej, men speciellt om man pratar om ämnen som är laddade så tycker jag att att också när det kommer en, ha, en hatbomb i kommentarsfältet- och man pratar om att jag exempelvis ifrågasätter en annan persons åsikt- mm. där kommer första miskonception, ett, du mobbas. Nej, det gör jag inte. Jag ifrågasätter en annan persons åsikt. Två är ju att de här personerna som skriver så fruktansvärt mycket hat- om mig och min person exempelvis- den, den är inte rimlig i jämförelse till vad som har ifrågasatt om en åsikt, eller någonting som har hänt, eller vad som man nu pratar om. Nej, men det, kan, det har jag också varit med om. om man, har, man har ifrågasatt en, vad ska man säga, en persons agerande åsikt, och sen blir man anklagad för att. Ja men så här, du, är ju, du har ju så stort forum, ja, fast den här personen kan ju bemöta mig i det här offentliga forumet, om det är någon som har skrivit eller sagt någonting eller gjort någonting och jag skriver ut på Twitter, jag ger alltid människor en chans först att försöka, så här, vi löser det här internt eller vi, om det är någon som har liksom kontaktat mig och vill tjafsa om någonting, men sen om den här personen inte går att resonera med, då har inte jag inte några problem att skriva ut, nu tycker jag att du beter dig som en idiot. Och då är det så här, mobbning! Nej, man får väl smaka på egen medicin då. Mm. Och då förväntas jag vara den här jättesakliga. Och jag kan gärna vara saklig, men det, det blir återigen den här inflationen i kränkthet. Mm, exakt, men det är det jag menar att det finns en förväxling mellan vad som är vad. Alltså... Att ifrågasätta en persons åsikt är inte att mobba. Så att en... alltså hur man gör det i och för sig. Ja. Om man är otrevlig när man gör det så är det ju inte så. Man får ha en schysst ton. Ja, man måste men precis som jag pratar med dig nu så skulle ju inte jag, Om jag skulle skrika, är du helt jävla dum i huvudet? Din, äh, din tokiga fan. Då är ju det inte en skön sätt att leverera en åsikt på då man ska vi försöka behandla varandra på nätet precis som man behandlar varandra i vanliga livet även om man inte håller med om allt. Nej, men det blir. Och vi, vi vill återigen, vi ska uppmana till samtal. Det ringer nu men jag hinner inte ta det för vi ska ta nyheter. Men ring efter nyheterna och vänd och vrid på det här ni också. Varför tror ni att det blir så svartvitt på just nätet? 0200 11 12 13, ringer du. Radio 1. Du lyssnar på Sissi Valin i Radio 101,9. Om du lyssnar på Gammel Radio. Eller helst då tycker jag man ska vara lite digital. Man får som man vill. Men man kan lyssna via Radio 1.se eller appen. Radio 1.se som sagt. Eller så går du in på App Store eller Android Market heter du inte längre. Men skitsamma, vi pratar inte om det. Vi pratar om nätet idag. Och framförallt det här med hur debatter... Lätt, vad jag kan uppleva, blir väldigt onyanserade. Väldigt svartvita människor ställs emot varandra som någon slags motståndare. Och man kommer egentligen ingenstans. Och det är väldigt, väldigt lätt. Folk har snabbt till att vifta med det här nu är jag kränkt-kortet. Mm. Eller att man ska bli anklagad för att kränka någon när personen kanske inte egentligen blev kränkt. så kommer in liksom som en tredje part och säger gud vad du, vad du kränker nu. Ja, om den personen upplever att jag kränker så visst. Men Anita Schulman är här och är med och debatterar entreprenör, bloggare... Debattör och så vidare. Och en sak jag skulle vilja ta upp var när jag eh, kritiserade Ulf Brunnberg jag och typ alla andra i Sverige när han höll på där och sa att vad var han sa kvinnan är det svagare könet och ja, han, han var inte klok helt enkelt. Då kallade jag honom för idiot. Och då menade folk att, ja, hur på Twitter då såklart, hur kan du sissi, du som är för att man inte ska mobbas, du som pratar så mycket om jämställdhet och att det ska vara rättvist, hur kan du kränka Ulf Brunberg genom att säga något så nedsättande som typ rövhatt eller idiot, eh, det är så dubbelmoraliskt, skäms på dig, och jag bara så här: vänta lite nu va, vad händer du vet? Så jag måste ju kunna säga om en person har betett sig skitilla allmänt, gått ut i allmän, liksom allmänhetens, vad ska vi säga, blickfång och sagt riktigt vad många upplever korkade, kränkande saker om en hel grupp, till exempel invandrare eller kvinnor eller vad det nu kan vara, bögar Men vad som helst, så måste jag kunna reagera och säga att det är en idiot om jag tycker det det är ju inte mobbning nej, tycker du det? nej, nej, jag tycker det är jätteskillnad på sak och personfrågor och det, det är väl lite det dit vi vill komma till kärnan i det här. Vad, jag har sak och person. Vissa människor begår vidriga handlingar. Då kan man inte skilja det från att säga att det är en duktig murare så det gör inget om man slår sina barn. Alltså det är väl lite så här, jo, det tycker jag hör ihop. Men däremot om du uttrycker nu har inte du gjort det, bara eller om jag uttrycker någonting som är sådär, jag, jag tycker att eh, ibland så kan feminist just det här har du faktiskt uttryckte jag med jag tar ett exempel som är sant, i feminismen feministdebatten kan bli alldeles för liksom, elitistisk och manshatisk, bara för det är jag ju inte antifeminist Nej, det är eller kvinnofientlig det är en otrolig skillnad, plus att så här i mitt fall där jag ifrågasatte eh Eh, om inte ens person agerande någonstans på det långa loppet kunde bli kontraproduktivt för själva feminismen, då är det liksom att jag ifrågasätter om hon har förringat ett sexuellt trakasseri, vilket jag absolut inte gör. Ja, men nu pratar vi med en person som inte är här och kan Nej. bemöta det. Men jag, det, det är just det här med vad ska jag säga? Det blir väldigt lätt till personangrepp ja. när jag inte tycker att det är det. Nej, men då nu pratar inte det... om ett enskilt, någonting du har gjort, utan jag pratar om generellt. Liksom. Exakt, jo men jag tog ett exempel bara för att säga, mm. och då blir ju det i sådana fall en hatattack på mig som inte står i paritet med vad egentligen är skrivet. Och det är det som blir så alltså det blir väldigt luddigt det här för att folk kan inte hantera vissa saker i textform. Nej, och det blir så som att man, så man här, inte är läskunnig. Ja. Ja, och jag håller med, men också man måste ju kunna ta och bli kritiserad. Det, håller, det tycker jag också. Däremot så har jag valt väldigt, väldigt liksom konsekvent att inte ta kritik då, eller goda råd, som man brukar kalla det för linda in det med, från människor som inte känner mig och som inte vill mig väl och som jag vet, jag tar gärna kritik ifall någon tycker att jag har sagt något för jävla dumt då får jag ju ta det, för då vet man ofta det själv att nu sa jag något dumt, som Danny nu har sagt Svarting till exempel, Danny Saussedo som ska leda Melodifestivalen det var skitdumt, och han gjorde avbön då tycker jag man ska förlåta honom, det var dumt exceptionellt jag dumt, och ja visst absolut, jag är en avbön, inga konstighet. men det blir ju också de... jag göra om det igen, det vet man ju ja, vi får se <laughs> nej men, men det, det, som, det som är det då att bara, om, man, om man inte ibland gillar en människas åsikter eller gillar vad en människa skriver eller ja, tycker på nätet, då kan man ju avfölja, då mm. kan man ju låta bli att läsa en är hela tiden se sig som någon slags gudasänd sådär, åsiktsmaskin som bara ska såhär, ge den här personen motargument för att jag tycker inte att det ger så mycket att sitta och tjafsa med någon på typ nej. Twitter nej, och ärligt talat så blir det så här att jag upplever i alla fall när jag läser kommentarer att stämningen är redan så hetsk alltså folk är redan så färgade utan något annat sammanhang så att det blir, diskussionen i sig blir alldeles nyanserad man kan inte prata om ämne för ämne och en blogg är ju ämne för ämne eller Mm. fråga för fråga liksom och också så här. ja det här sa du ju för så man kan spara allting på nätet ja. det, om du är på en middag för två år sedan då är det sällan någon som har spelat in vad du sa på den här middagen och sen spelar upp det två år senare kolla nita vad du sa för två år sedan däremot om du skrev i en blogg någonting för två år sedan då finns det kvar, ja, så det. även om du har tagit bort dig själv så kanske någon har en skärmdump eller sådär då kan man alltid använda det emot alla och då brukar jag känna när folk säger sådana saker till mig ja det är klart att man kan förändra sin åsikt det är väl positivt att jag har tänkt om i så fall men verkligen vi tar ett samtal. Hallå där. Ja. Hej. Tja, Matt Hej. Är det samma matte eller annan matte? Nej, det är namne. Det är namne. Vad tycker du? Ja, eh, jag brukar ganska ofta stå på andra sidan skranket jämfört med dig, Cissi. Men idag högaktig jag dig. <laughs> Jaså, vad trevligt. Ja. Vad är det du tycker är... Vad håller du med om då? Eh, det Att eh, debatten som förs väldigt, väldigt ofta är... Alldeles, alldeles för mycket one-liners och eh, alldeles för mycket bara klichéer, bara rakt upp och ner. Och blir egentligen bara tjapps och det, man kommer egentligen inte någonstans överhuvudtaget. Varför tror att det är så då? Lite grann som min namne var inne på. Jag tyckte att han berörde mycket som jag faktiskt höll med om överhuvudtaget. Mm. Att... Eh, varför, varför håller man till exempel på i massmedia i över två veckors tid att reda ut huruvida tre stycken SDR slogs med ett järnrör eller inte? Det måste finnas andra saker som är mycket, mycket intressantare och viktigare att prata om i detta land än just en sån i någon situation som är en skitsak. Ja, det, det, de vet ju vad som säljer tidningar. Det är klart att man kan ha på löpsedeln att någon har kändisar skilt sig också. Det är helt irrelevant. Men det här tycker jag finns ett nyhetsvärde i om Sveriges tredje största parti ja, de har tre högt uppsatta politiker som beter sig så här. Men sen kan man ju diskutera SD. Kan du sänka din radio tror du? Det är, ja. Jag tror att det är min hörsnäcka jag okej, okay. det är lugnt, jag hör mig själv Nej men vi, vi förstår vad du säger Och eh, jag kan väl känna lite att Ja, det är väl upp till opinionen Vad som är intressant att prata om eller inte Men debatten blir väldigt Onyanserad, man kanske ska prata om SDs Värderingar i stort, jag vet inte Jag tror Så här är det Att ha Cici. Om man nu har ett seriöst intresse av att man ska försöka eh, ha, i seken, bekämpa SD så är man helt fel ute på det sättet man håller på just precis nu eh, jag hänger ju mycket på Twitter själv mm. men det är bara 87 000 personer på Twitter om man jämför med hur många som är på Sverige, är på Sverige är på, bor i Sverige De <laughs> bor i Sverige är. ja. ja. Så det är, alltså, det, är en, det är en liten, liten klick. Och eh, det blir en klubb för inbördesbeundran och, och två sidor också. Så liksom, det är ju inte bara generellt vad, vad folk egentligen tycker. Och eh, jag känner det bara mer och mer att så länge som debatten kommer att hålla på på det sättet och det kastas ut rasist, precis som du var inne på, till höger och vänster. Och liksom man egentligen inte diskuterar, ja ah, varför tycker du att jag är rasist och sådär? där. Jag, som, du har så jäkla rätt när du säger just precis det. Sätter man och diskuterar varför tycker du så här och sådana saker. Mm. Så länge som man håller på på det sättet och diskuterar som man gör nu, så löser man ingenting och... Stödet för Sverigedemokraterna bland vanligt folk utanför Twitter kommer bara att växa. Ja, jag tror också det. Tyvärr ska jag säga. Men Tack för att du ringde Matte. Vi måste ta paus. Ja, lite kort bara. Ja, kort. Och det kommer bara bli värre med alla dessa varsel som nu kommer i Sverige. Ja, jag tror absolut att det gör ihop. Vad tror du Anita? Ja, absolut. Eh, tyvärr, jag, måste, jag tror man måste liksom... Till att börja med att göra SD trygga i debatten för att få dem att svara på rätt saker istället för att de hela tiden ska få agera un under, under vad heter hot i princip. Att ta bort beröringsskräcken och sätta igång och diskutera. Och sluta kasta ut sig rasist åt och vänster i tid och otid. Nu måste jag nysa. Förlåt mig. Det hade inte med damm här inne i studion. Tack för att du ringde, Matta. har det jättebra. Samma, hej. Tack, hej det är så att när man inte får men vi ska ta en paus och så ska jag nysa klart sen är vi tillbaka och så, ja, det här är en ganska filosofisk diskussion eller Nerligt. ett samtal, Anita men jag tycker det är kul att vi lyfter det mm, Och vi, det är viktigt. vi kan avsluta med sista, sista kvarten här sen och prata om just ja, vad bara du och jag och kanske även lyssnare tycker hur man ska, hur man ska hantera den här, den här beröringskräcken. det är mycket som jag tycker har beröringskräck på nätet överhuvudtaget hur man ska hantera det hur man faktiskt ska våga stå för sin åsikt och vara tydlig med att man vill ha en saklig debatt utan att behöva bli kallad saker. Stanna kvar i Radio 1, och ringer 0200 11 12 13. Radio 1, Sissi Wallin. Ja, hur ska man då hantera sig att man ändå vill finnas och existera på nätet? Man vill ha en blogg, man vill kanske ha Twitter, Instagram, Facebook vara engagerad i olika debattforum och diskussionstrådar. Hur ska man då hantera om man, om man som mig och Anita Schulman som sitter här tycker att debatten alldeles för lätt blir det blir stigmatiserat det blir svartvitt vi tillskriver varandra epitet av alla dess slag och kallar varandra för saker och då är det som att man liksom har dödat hela debatten Hur ska man bete sig? Jag tycker att man ska vara väldigt tydlig. Min, mitt recept är att jätte, det är många som har blivit jätteprovocerade av det här, men konsekvent säga jag leker med de som vill leka med mig Punkt. Eh, eller jag tar kritik, för kritik vill jag gärna ha för att bli bättre. Konstruktiv kritik. Jag har ett antal personer. Jag har två personer här på Radio 1 som jag har möte med varje vecka som ger mig feedback på programmen. Det kan vara allt från innehåll till vad och sjutton som helst kring gäster och ämnen. De vet jag vill mig väl och vill programmen väl. De håller absolut inte alltid med mig och ger mig mycket liksom pisk också för att bli bättre jag har mina närmsta i min liksom, familj, min omgivning mina vänner som absolut vågar ifrågasätta, jag tycker inte om mig men bara jag säger det, varför ska jag då ägna ytterligare energi till att sitta och lyssna på vad Bosse och Lisa och resterande människor på liksom internet tycker och tänker om mig, det är mitt recept skit i det, välj väl, vilka du vill lyssna på skit i resten, vad tycker Anita ja, men jag tycker eh, att absolut tycker jag, ibland får jag superbra råd och tips och sätt att så här, se till saker och ting men det är väldigt märkligt när man har många gånger blir förminskad att du borde hålla dig till det ena och det andra och du borde göra det här eller du borde inte göra det här. Men sen fast varför läser du min blogg då? Det är enklare för dig att hålla dig borta mm. än för mig att ha en åsikt. För det är faktiskt mitt land och det är min åsikt. Jag får stå för den. Mm. Eh, sen tycker jag också att visst finns det frihet men man ska inte behöva säga vad som helst bara för den saken skull. Nej, men det är också som att så här vi, eller vi För jag är inte sån, men många människor uppenbarligen, jag vet inte om det har med tristess att göra eller om det har med så här hög arbetslöshet i Sverige men sitter uppenbarligen hemma eller med sin telefon med nät, liksom med 3G och bara så här ser som sin uppgift att skriva till människor som har bloggar kända som okända eller som liksom Eh, ja, fakturerar så säga. agerar på Twitter till exempel, eller Facebook. Och bara så här vill du veta vad jag tycker? Nej, okej okay, men jag säger i alla fall vad jag tycker om det Jag tycker du är skitdålig. Varför säger du så här? Över analys, övertolkning och så här, vänta, jag bad inte om det där. Nej, men då får du, du får ta det. Du kan inte förbjuda mig att tycka, nej, men jag kan säga att jag inte är intresserad. Hej då. Och då anses man vara arrogant. Men Ska man sitta och lyssna på alla, men visst det är det så ängsligt i det här landet också. Man ska ja. sitta med fingret i luften och säga, vad tycker alla om mig? Kan jag ha den här blåa jackan? Är det inte svart jacka som gäller i höst? nej men Jag, jag säger det hela tiden. Så det är mycket, enklare, vad andra det är mycket enklare för en person som blir provocerad av mig att lämna min plattform mm. än att fortsätta stanna kvar och försöka förändra mig. För det kommer inte ske, utan jag har mina värderingar, jag har mina intressen, och jag har mina personer och mina referensramar och jag har den här bloggen för att jag vill föra en diskussion men man ska inte gå in på en blogg om man starkt ogillar en person och känner ett hat mot den. Nej, man märker ju också när kritik kommer utifrån att man faktiskt genuint är intresserad, vad menar du egentligen Anita? Varför sa du så här? Än att man har ett bakomliggande hat eller liksom en aggression mot dig, för det, det lyser ju alltid igenom. Jag tycker inte hat ska driva debatter och jag tycker inte hat ska driva liksom ett intresse. Det är ju alltid fel ingångspunkt på någonting. Nej, men det är också så här, ganska timida personer det har jag märkt många gånger. Man har mött människor av olika anledningar, i, så att säga, i, away from keyboard, alltså i verkliga livet, så, utanför Twitter och allt vad det är Jag eh, har mött dem på, i något sammanhang. Och de är ofta jättetimida, blyga. Eh, såhär, vem är den där gråa personen i hörnet som, inte ens, liksom, som man inte ens såg från början? Det är alltid de som är värst. Ja, på Nej, det, det är alltid Nej, de, de som är så små terjers, små hundar skäller ju mest, det är som man säger. Jo, men jag har tydligen varit på något möte med någon person och inte adresserat den här personens närvaro. Och, och den personen har varit ganska aktiv på min blogg. Jag har ingen mm. aning om vem den här personen är. Nej, men det är, det är väl att man har fått ut sedan, någonting där liksom, som man inte får ut... Exakt, och det är oftast personer som har jobbat med dig eller du känner på något sätt, eller en gammal kompis. Och det är väldigt svårt att se alla. För att den personen ser ju mig, men den ser ju mig genom en blogg. Den ser ju inte mig IRL, så att säga. Ja, men det blir också ett hävdelsebehov och det är väl jätteviktigt att lära barn tror jag, i skolan redan att ha sån här retorik i liksom, utbildning och prata om självkänsla och så här och våga stå upp för sin åsikt och säga så här jag håller inte med dig men bara för att jag inte håller med dig så vill jag inte bråka med dig, eller tycker inte jag inte jag illa inte om dig. nej, jag håller bara inte med dig du till exempel, om vi ska prata om just vad jag tycker är, vi pratade om det lite på telefon igår, du och min, en av mina bästa vänner mm. Natasha Blomberg som är här ibland ni har ju haft många duster på nätet Absolut. men jag har ju inte lagt mig i det, för jag skiter i ifall ni inte håller med varandra, jag har nej. inget behov av att gå in och försvara min kompis mot nej. den ena eller andra. Och jag och Natasha tror jag innerst inne inte ogillar varandra heller, och vi har twittrat och Facebook. håller jag på att säga, nej men twittrat. Jag har bloggat till varandra flera gånger. Ja, men det, det, skillnaden där är att jag har märkt- att ni inte, liksom, det finns inget hat emot någon sida. Så, utan det är bara att ni är oense. Det är och då tycker jag, jag det är bra. Men Däremot har jag en fungerat att blocka Natasha- på min blogg. för att Det är många följare till Natasha- som liksom verkligen inte kan särskilja på sak- och personfråga. och Det är inte Natashas fel- utan det är faktiskt hennes läsarkulturs fel. Ja, nej, men det, det är precis, det får, det får du ta med henne. Jag tror också att det är bra att du säger det. Men-, men det är jag ganska trött på också. Att två personer som inte håller med varandra måste per automatik bli ovänner då. Det är ganska tröttsamt. Vi tar ett ja. samtal till. Hallå? Vem Hallå. har vi där? Hej, det är den andra Matte igen. Den andra Matte. Alla heter Matte idag. Matte eller macka? Nä, vad tycker ja. andra Matte? Eller första? Eller vad ska vi säga? Ja, precis. Nej, jag är det ni sitter och diskuterar nu utifrån det som är så svårt jag drar ner min radio för jag hörde mig själv här. Eh, jo, det är ju det här utifrån ni som sitter och ni har en, off en offentlig position nu där ni sitter och pratar eh, då måste man också vara medveten om hur att uttrycka sig om det är utifrån eh, någonting sakligt eller är det som individ för många då, där, igen då, det här med identiteten mm. alltså, eh, det som jag håller på med funktionsnedsättningar idag vill samhället att vi ska identifiera oss utifrån funktionsnedsättningar och lära oss leva med det som någon kritiserar en funktionsnedsättning så tar jag det som att det är mig. Så att det är jag som blir kritiserad. Och det är samma sak utifrån bloggen som du säger, ja jag lägger min åsikt så kommer någon in med någonting. Ah, är du dum i huvudet eller? Men då? Alltså då gör du ett personangrepp och du, du måste skilja igen då. Även ni måste tänka på vad, vad är personligt och inte. Och hur bemöter människor det här? Alltså. Det är ju att trampa på någon som har det som identitet utifrån någonting. och Då måste man ju bara ifrågasätta, vad menar du? För, ja, men jag tycker det är, det är bra det att du är inne på... Menar, mm. Liksom. Mm. Det är, det, är liksom, mm. det här är ju grunden då. Om jag är bilförare, yes, det är min identitet, så säger du att vi måste ta bort biltrafiken. Va? Vill du ha hjälp mig? Eller vad håller du på med? Men förstår tror jag inte, jag tror inte... Jag, jag förstår, för men liksom... om vi, vi måste, avrunda, jag måste fråga dig bara... Tror du inte att det handlar mycket om att vi alldeles för lätt rotar oss i olika istället för att identiteten är jag. Alltså jag oavsett om jag blir Absolut. arbetslös, om jag blir lämnad av den jag älskar, om jag blir, inte har några vänner kvar så är jag fortfarande jag. Min identitet är liksom inte vad jag röstar på eller vad jag har på mig för kläder Absolut. eller så. Tittar hur samhället ser ut och det här är, jag ringde in till dig förut och sa det här, för idén identiteten idag är allt du gör, inte vem du är. Ja. Det får vi lära oss i skolan. Vad är viktigast? Jo, det du gör. Inte vem du är som människa. Det är ju det här som är... Men det är att vi frågar varandra det första vi gör. Det är, precis, vi frågar så här, vad jobbar du med då? Det gör man inte så ja, mycket i andra är, kulturer, har jag märkt. Utan nej, det är väldigt nej, svenskt. Nej, nej, det är väldigt svenskt. Ja, du? Väldigt alltså. Tack för att du ringde igen, Matta. Ha det fint. Det samma, Samma. Hej. Hej. Vi ska avsluta Nita. Det har varit en otroligt intressant samtal ska jag säga. Tiden bara flyger när man är här. Ja, men det blir lite, det blir lite filosofiskt och jag tror att det är viktigt att Matte som ringde två gånger var väldigt mycket någonting på spåren. Vår ja. identitet kan vi alla reflektera kring tänker jag att vem det är ungefär så här konstigt, konstigt exempel men alla vi som kommer från småstäder, mm. eller även från Stockholm. Om någon säger någonting illa om ens hemstad, då blir folk kränkta så här. Hur kan du kritisera Södertälje Björn Borg stod ju här och slog surr. Ja, men Vad är du, Södertälje Jag skiter ifall någon blir, tycker att är jordens rövhål. Jag är liksom inte min, min identitet är inte min hemstad. Nej. Så försöker jag tänka. Tack så mycket för att du kom hit Anita Charlman. Tack så jättemycket. Jättekul sagt. att ha dig här. Men det upplevs inte alltid som man tror att man upplevs. Precis. Fortsätt lyssna på Radio 1. Vi hörs i samma tid. Ha det bra till dess. Hejdå. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.